Într-un spectacol, în vis, eram împărat Coroana-mi săpă fruntea până la sânge Încât strigai disperat dete te jos de pe gândurile mele cătușe de aur Iar tronul, tronul acela ce mur semăna Cu scaunul lupului din capra cu ei. Măscăriciul curții cânta Ești bogat, Maria ta, Bogat, bogat, bogat, Cu un obraz de sărbători și cu altul depurtat, Mulțumesc, sare, că m-ai trezit, Că nu m-ai lăsat să încep vreun război, Să pun în lanțuri vreo țară. Nu e nimic mai frumos Decât al zilei tract de lumină, În care poți umbla printre ai tăi, ne-a arătat cu degetul, fiind cu adevărat împărat, om fiind.